Як Данило зіскакував з ліжка серед ночі, відчиняв вікна. І от тепер світозарені слова збентежили Данила. Вже тобі ладу дівчину шукати треба, ніби ненароком кидали небезпечні слова світозара. Вона здогадувалася, що мучиться юнацька душа, помічала, як він тягнеться до їхньої оселі. Він ходив сюди часто, обережно заводив розмови про те, як буває тужно йому. Може, робив це тому, що вже давно не чув ласкавого материнського слова. Світозара розважала його, радила не лишатися на самоті, бути більше серед дружинного війська. І сьогодні, певно, з єдиною метою, щоб ще раз нагадати Данилові про одруження, між іншим сказала, «У моєї Роксани... Синок уже ходити починає. Данило підняв брови. Ходити? Та недавно ж весітля було. Недавно, завелася сміхом Світозара, недавно. Два роки вже. От як діти швидко ростуть. Може б іще глузувала Світозара свого гостя, та до світлиці вбіг Любосвіт. Він розігнався було до матері, та побачивши Данила, засоромився. Чого за мовк? «Щось матері мовити хотів!» Пішов до нього Данило і, помітивши на порозі Дмитрія, кивнув йому. Любосвіт обернувся до батька. Той підбадьорливо моргнув синові. «Мамо, а я всіма стрілами поцілив!» Світозара підійшла до сина, прихилила його до себе, поцілувала у високий лоб. Не сховалася від Данила її материнська гордість, і він позаздрив у цю мить Любосвітові спостерігаючи за світозареними рухами. Любосвіт ріс непомітно для всіх близьких і знайомих, і не заважував ніхто, як виструнчився він, мов молодий дубок. У дорослих не було часу за дитиною стежити, бо роки минали в боях бойовищах, коронолах та нещастях. Світозара пестувала сина, все віддавалася доглядові за ним. Уже дев'ять років йому скоро, витягнувся вгору, до материного плеча сягає кучерями, хорошим воїном буде. «Ходили ми з сином, – заговорив Дмитрій, – були біля мую на стрілищі. Пам'ятаєш, колись і ти стріли пускав? Теж і син мій тепер робить, воїком росте, вчу його, щоб не червоніти перед дружинниками. Скажуть, батько тисяцький, а син Лука тримати в руках не вміє». А я вже тримаю, похвалився любоствіт. Данило дивився на хлопця і пригадавши давні дитячі роки, захотів стати на його місце. Щасливий любоствіт. Батько навчає його науці ратній. З рук батькових і луку першу брав. Руки батьківські і меч йому подадуть перше. А Данило так і не пам'ятає свого батька. Силкувався уявити, як батько брав його на руки, як прощаючись лякав його своєю бородою. Наче ввісній здавалося. Не визбився в пам'яті батьків образ, і він у мислях домалював його. Довгими вечорами, коли вже Мирослав заплющував очі, сковані сном, не докінчивши оповідати, Данило не спав, а в своїй уяві викликав батьків Погляд уявляв, ось батько на коні, навкруги дружинники, а батько турботливо питає, а Данилка де? Так прагнув, так жагучий хотів Данило хоч виявість створити, воскресити жадану батьківську ласку. Щасливим рости, погладив він хлопчика по голівці. Данило узяв шолом, одягнув на голову, попрощався світозарію і любосвітом. Ти, Дмитрію, до мене приходь у грідницю. Бо Мирославу я послав дружинника, Та й Василя і Семена кличуть до себе. Бім'ян буде, і ще двоє бояр. Сидимо ми тут у городі Володимирі, мову пасті. Так, доки ж сидіти, І мечі наші ржею візьметься. Забудемо, як і воювати треба. Боярин Филип притишив ходу. Він помітив, що й воріт до гридниці квапився тисяцький Дем'ян, відцапуючись. Був товстий, неповороткий. Филипп низько вклонився Дем'янові. «Щастий тобі, тисяцький!» «І тобі нехай щастя багато буде!» Скоромовкою відповів Дем'ян, і вже хотів вступити останній кров до порога. Як Филипп потягнув його назад за рукав, ще не всі прийшли, зачекай. Він показав очима на лавку під густолистою яблунею. Дем'ян сів. Біля нього примостився Филип. «Важко дихати, Дем'яне», – співчутливо запитав Филип. «Тяжко, тисне отут», – показав Дем'ян на груди. «Лючається, Дем'я», – знайшов я. «Певно щось допоможе тобі». «Пробував». Багато їх було, усякі на стої пив, а дихати не можу, жоден не поміг. А це й поможе. Спасибі, Филепе, щиро потиснув Дем'ян приятелеву руку, підвівся, щоб іти. Куди? Підожди. Спасибі, дякувати, Нізащо. Для чого Данила збирає нас? Дем'ян глянув здивовано. «Чого ти дивуєшся? Мені цікаво, для чого збирає?» Процерів крізь зуби Филип. «Він скаже сам». «У похід збирається». «То чого тобі? У похід, то підемо у похід». «Підеш?» У голосі Филипа відчувалося щось непевне. «Ой, підемо?» «Не усе, Данила, скажемо». «Одвох з Мирославом потаємно замислюючи. «Може, що прочути?» Дем'ян розсердився. «Відійди від гріха, милість, я не підслуховую». «Гріх!» – посміхнувся ехидно Филип. «А ти вже согрешив не відкрутисься». «Що-що?» – злякано запитав Дем'ян, оглядаючись.